прив'язаного до дверей намету, він знову побачив мерсьє. Очі в нього недовірливо мружились і була раптом зрозумів, що за ним стежать. Зробивши своє, повернувся до намету. Місіс Кетт сиділа верфі на своєму мішку і він остаточно утвердився на думці, що став об'єктом пильної уваги цих людей. Матрос поморщився, але ображатися не було жодних причин, ці нещасні боялися за нього. З короткої мандрівки він поки що зробив для себе практичний висновок «Коліно й досі дуже болить, але якщо добре кульгати, можна помаленьку йти», звичайно ж, стіпивши зуби. Булат заліз до вже охололого мішка, і коли француз повернувся, сказав «Стрілка барометра наче підіймається вгору». Жака Антуана ще роздивували такі слова. «Стрілка барометра!» «Ви завтра зможете йти?» Булат умисно обминув його здивування. «З тими щось не гаразд. Почекаємо до вечора». Жак Антуан зітхнув. «Спробую». Булат почав думати про інших товаришів. Естрада й Потоцькі відпадали, так само і місіць Кет. У пата не припиняється напад холециститу. Канадець останнім часом навіть перестав хропіти. Від постійних болів не міг заснути. Раймон. Цей неодмінно піде, подумав про бельгійця Булат. Хоч обидві ноги в нього добре приморожені. Лорд. Витривалий. тільки не в такий мороз. Під час бурану втрачає самовладання. Африканська кров. До того ж понатирав ноги і приморозив раніше попечене обличчя. Мілтон брус. Коли його добре роздручити, у ньому прокидається британський лев, навіть починає гарчати басом, неможливо кривлячи рот. Отже, четверо. Матрос перевернувся на бік і поринув у важкий сон, а коли прокинувся, шлунок судомило і боліла голова. Годинник показував одинадцяту ночі За наметом сичав лютий стік Матрос виліз і глянув на північ і на південь Буран перестав Стік ганяв по вже вимитій кризі поземок А над бар'єром стояв білий миршовий молодик Далі не можна було чекати Якщо вони пролежать ще бодай день Тоді вже не підведуться Булат розбудив Марсьє, той скатав мішок і почав торсати Райман. Уже на дворі до них несподівано приєдналися Наріта й Хоцудай. Ми вирісили піти з вами, матрос, інакше виздихаємо з голоду. Наріта лише кивав. Губи в нього стали ще коротші, він страшенно схуд. 14 грудня Рухаємося вночі а в день залазимо до своїх портативних барлогів. Цей українець – геніальний чоловік. У день у парному мішку можна спати. Сьогодні він мені сказав, «Антлане, якщо я далі не зможу йти, ви не повертайтесь, йдіть, а я пересиджу». Дивак. У нього така сила волі, аж завидки беруть. 15 грудня. Серед дороги заскочив Буран. Ми ще якийсь час плентались рачки, щоб не здмухнуло через бар'єр. Та сил стало ненадовго. Збилися вкупу і позалазили до мішків. Не можу писати пальці тремтять. Матроса тіпає лихоманка. Він увесь час повторює якесь слов'янське жіноче ім'я, а мені робиться ще холодніше це схоже на край. 16 грудня. Нарешті видався бодай один літній день. Мороз не більше, як 20 градусів. Це додало нам сил. Здається, до мису Норвегія лишилося милі півтори. Завтра дійдемо. Як каже старий Мас'є Мерс'є, дороги на одну люльку. Але не зарікаємося наперед. Коліна тремтять від голоду. Весь час уважаються якісь міражі. Попереду ще смуга тріщин. Там, де кінчається шельфовий льодовик. А що, як ми розминулися? Хоцудай і Наріта ледь живі, ми їх підтримуємо.